27. kabli, Preststjónustan Ekki var með sannig sagt að Martinets herprestur gengi inn til Sveiks. Hann sveif eins og dansmæri á Svíði. Dyrónum var lokað á eftirónum og hann ávarpaði Sveik sem sat á fleti sínu «Elsku þínur, ég er Martinets herprestur». Sveik stóð á fætur þrýsti hönd herprestsins og sagði Gleður mig sannarlega, ég er sveik, boðlíði 11. sveita 19. fyrstu herdildar. Tillyðiður hérna við hlýðin á herra herprestur og segi mér fyrir hvað þér eru tekiðin fastur. Þér hafið fóringjartik og eigi þér rétt á fóringjavarþaldi. Að reyndar kemur það ósjaldan fyrir að menn viti ekki hvar handtekin maður á heima og þeir í hafa heldur en ekki stungi fingri í rangan þöðumal núna. Einu sinni sat ég í herdeildarfangelsi í Budi Ejóvitsa herra og þá stunguði reyndin minn liðjálf á varalíðinu. Svo leiðis liðjálf eða svona álíka á herprestur, kvorki fugliði fiskur. Hjá okkur voru fimm slíkir og við vissum ekkert hvað við áttum við að gera. Þeir átti ekki sjö dagana sæla og einn þeirra stakksir í Males fljót og annar flýði frá herdeldinni og tveim mánuðum setna skrifaðan nokkur og hvaðst vera orðin hermálar á þeirra í Marokko. Samt voru enn eftir fjórið því að sá sem stakksir í Males hafi glemt því að hann var syndur. Hann var lagður á sjúkrahús og þar voru þeir í standandi vandræðum meðan og vissi ekki hvort er eftir leggja hann í foringjarúm eða dátarrúm. Logs afriðu þeir að leggja hann alls ekki í neitturúm, heldur sveipuðan rennblöytri voð og eftir halvtíma baðanum lausnur þessari prísund og það var einmið þessi náungi sem stungi var inn til mín og var valla þornadur. Þar satt hann í fjóra dag á nöðið lífsins. Lóskat Martinets herprestur átt að sig svo að hann greip frammi fyrir sveik og sagði Já, já, elsku vinur, mark gengur á aftur fótunum í enni veröld en nú er ég komin til að þjónusta þig. Hann þagnaði og hugsaði sig um Hvernig hann ætti að halda áfram, men Sveig leysta hann úr öllum vanda og spurði hvort hann eftir ekki vindling. Ég reyk ekki elsku vínu, sagði herpresturinn að mikilli vandlætingu, því að þetta var eini lösturinn sem hann hafði ekki getað vanið sig á. Undarlegt með tíkina, sagði Sveig. Ég hef þekkt marga herpresta og þeir svældu allir eins og reykávatnir í brukhús honum í Slíhoff. Ég get alls ekki hugsað mér herprest sem ekki reykir, drekkur og svo framvís því lengi sígur í koðran og klerkonum. Hvaðan eru þér ættaður herraherprestur ef ég mætti spyrja? Frá Nóvi Jitsin svaraði Martínis herprestur gersamlega bugaldur. Þér kannist þá eftil vill við konu sem heiti Rússína Gátrsófa herraherprestur. Ári sem leið var hún í veitingahúsi við Platnergötu í Prag og hún stemd einu sinni átjónmönnum í ballfæðernismáli aftir hún hafði egnast tvíburra. Anna tvíburinn var með annað auga blátt og hitt brúnt. Hinn tvíburinn var með annað auga grátt en hitt svart og þess vegna þóttust hún samfærðum að hluthafar fyrir tækisins hlitu að vera minnstakosti í fjórir. Auk þess var annar tvípurinn fótlama eins og stjórnaráðsfullþúi sem vandi komu sínir í veitingahúsið og hinn tvípurinn hafði sex tæra á öðrum fæti eins og þingmaður sem varða daglegur gestur og hugsiðu nú herra herprestur. Þangað komu át hjá slíkir gestir og tvípurinnir höfðu ofurlítir kenni mörg frá þeim öllum og allir höfðu þeirr komið í herbergiðanar. Lóks hvað rétturinn upp þann úr skurð að ekki væri hægt að finna föðurinn meðal svo margra og seinast reynd hún að koma því á gestgjafan, húsbóndasinn en hann sannaði að hann hefði verið ónýtur í meirinn 20 ár eftir uppskurð sem gerðuð hafði verið vegna bólg og þróta Svo fengu þér hann af hálsin herra herbrestur og af þessu sér maður að sá sem upphefur sjálfan sig munniðurlæður verða. Hún hefði átta halda sig að einum í stað þess að fullir fyrir réttunum að stjórnaráðsfulltrúin ætti annan tvíburann og þingmaðurinn hinn fyrir nú utan smæri hlutafana. Herpresturinn sat í þungum þöngum og vissi ekki hvað til bræðskildi taka. Afsækið herra herprestur sagði Sveik. Þið hafi nú setið hér í fimm mínútur steinþegjandi eins og klumsa meri. Rétt eins og yður tæmið þetta mál alls ekkit við. Á þessum á sjá herra herprestur að þetta er í fyrsta skipti sem þér eru tekin fastur. Ég komin til að veitiður hína síðustu huggun, saði herpresturinn alvarlegur á svip. Æ, veriði nú ekki að því, Arna, sér að minn, saði Ég fyrir mitt leiti tristir mér ekki til að veita yður neina huggun. Til þess skortir mi alla mælsku. En eitt geti þó sagtiður í trúnaði ef þið látiði ekki fara lengra. Þér eru ekki fyrsti herpresturinn sem hefur verið stungið vin og vonandi koma fleira á eftir. Einu sinni hef ég reynd að veita manni síðustu huggun, en það fór nú svona og svona. Setist hérna hjá mér herra herbrestur og ég skal segja þessu söguna því, svona, byggjum, byggjum, bamba, börnir litla, ramba nú byrja sagan. Þegar ég bjó í Óbatovitska götu átti ég kunningja sem hétt fástin og var dyravörður í Gistuhúsi. Þetta var íðin maður áreðanlegur í viðskiptum og samviskusamur. Hann þekkti allar stelpunar á göttunni og maður gat komið til hans í gistihúsið hvenna sem var. Hvort sem var á nóttið að deyju og sagt herra fástinn, nú vantar mig hitt, þú veist. Og hann fór að spyrja spjör honum úr hvort vera ljósherðið að dökkarð, hau eða stutt, feit eða grönn, þýsk, keknask eða júði, gift eða skilin, gáfuð heimsk, Setjum nú svo herra herprestur að þér segðuð mig vanta ljóshærða klálanga ekki um ávera heimsk. 10 mínútum setna hefði gripurinn verið komin upp í tíliðar ásamt skýrnarvottorðu og allum fylgiskjólum. Þegar hér var komið fór herpresturinn á en sveik helt áfram eins og ekkert hefði ískorist. Þér getið ekki hugsaðiður herra herprestur hversu fástinn þessi var guðrættur og grandvar maður. Aldrei tók hann eiri fyrir svona lagaða góðgerðarstarfsemi en hvað stjaraði þetta af áhuga á máleifninu? Kvöld nokkurt kom Fástín ræðilega tauga ústyrkur heim til mín í Jópatóvitska gotu. Fyrst gat hann engu orði uppkomið en dró romflösku upp úr vasasínum sau pressilega á rétti mér síðan flöskuna og mælt ekki orð frá vörum fyrir hann búið var á flöskunni. Þá fekk hann allt einu málið og sagði, elsku vinur, gerðu mínu greiða. Opnaðu gluggan út af göttunni ég ætla fyrirfara mér. Ég sest í gluggakýstuna en þú tekur um fættan á og flegið mér út. Það er mín síðasta huggun að ég hef fundið vin sem vill afgreiða mig út úr veröldinni. Ég, strangheiðarlegur maðurinn, er kærður fyrir makanir eins og ótýndur melludólkur úr júðakverfinu. Veistu mér nú þá síðustu huggun að henda mér út um gluggan. Auðvitað sagði ég manninum að klifra upp í gluggankistuna og henda honum svo niður á göttuna, verið ekki hrættur herra herprestur. Sveig steig upp í fletið, dró herprestin með sér og sagði Svona tók ég hann herra herprestur og leta hann svífa. Sveig hóf herprestin á loft, fleigð honum niður á gólfið og meðan hinn síðan nefndi var að stöylast á fætur, skelfingu lostin, helt sveika áfram. Þannig að sjáu þeirn herra herprestur, það varð ekki neitt úr neinu og eins fór fyrir fástin. Herra fástin var sem sé orðin og búna að því að ég bjó á neðstu hæði í Óbatovitska götu en ekki á þriðju hæð eins og árið áður þegar hann heimsótti mig í Krevendskóa götu. Herpresturinn horfði skeldum augum á Sveik og dætti gennaði hugann að maðurinn væri geggjadur. Svo gekk hann aftur á bak til dyranna og sagði um leiðu hans skauðst út Já, elsku vínur, ekki var nú fallið hátt. Nú faraði meðan í órálegu deildina, sagði Sveikus Jálfansíf, um leiðu hans stökk niður úr fletinu. Tveimur mínútum setna var herpresturinn komin á fund fings herfóringja. Meðan herpresturinn var að þjónust að sveik hafði fink herfóringin á því tvær stelpur og haldið áfram drikkjunni sleitulaust. En fremur höfðu nokkrir menn úr fóringaráðinu látið svo lítið að taka þátt í drikkjunni. Herpresturinn kom reykandi inn í ná náfölur eins og draugur úr þjóðsögu. Herfóringin heldi víni í stóran grænan bykarhanda herfprestinum og spurði því næst hvernig fangin hefði hegða sér. Herfpresturinn stóð á fætur og sagði draugslegri röttu hann er orðinn brjáladur. Gaman hefðu verið að sjáuður þjónustan, sagði herfóringin skellihlægjandi. Stelpunnar voru ófemnar við prestin, Sættust standspægini sonum og lögðu fæturna upp á borðið svo að Belial gaut áan glyrnnum út um skálm og blúndubrók. Skömmusæinna báru tveir þjónar herprestinnin í annað herbergi og lögðan þar á legu bekk. Presturinn snýrði sig til veggjar og hafði þungar svefnfarir. Hann drempti að á daginn innan prestörf En á kvöldin væri hann dýravörður í gistihúsi í stað fástins sem sveik hafði fleikt út um glugga á þriðju hæð. Úr öllum áttum streymdu kvartanir til herfóringans út af honum. Í stað þess að útlega einum gestana ljósarðastúrku hafði hann komið með dökkarða og í staði fyrir gáfaða konu fráskilda hafði hann komið með heimska ekku. 27. kabli Sveig kemst til herdeildar sinnar Fyrkishöfðingin sem dægin áður hafði yfirheyrst Sveig hafði verið einna veislugestum herfóringans um kvöldið Engin vissi hvernar hann hafði færi frá herfóringanum um nóttina en morgunin eftir var hann horfin Frakkinn hans hekk í en fremur sverðans en einkennishúfannans var þar ekki. Leitað var í öllum náðhúsum að fylgjishöfðingjanum en allt kom fyrir ekki. En ef einhverjum hefði dottið í huga gæjast innum rimlagluggan á klefa sveiks, myndan hafa séð tvo menn sofa á fletinu undir rúsneska hermannafrakkanum að sveiks. Undan hermannafrakkanum gæðust fjórir stífjalaði fætur Sporaskreytu fæturðnir voru fætur fylkishöfingjans, hitt voru fætur sveiks. Þeir lágu í faðmlögum. Sveik hafi lagt krumluna undir höfuð fylkishöfingjans, en inn síðar nefndi hjæltu mittið á sveik. Þetta var alls ekkert kínlegt. Það síndi ofur einfallega fylkishöfingjanum var ljóst hver skilda hans varð. Þegar hann vaknaði í hægindastólnum datt honum allt í einu í huga að þetta yfir heyrast sveig og framkvæmd hugmyndarinnar varð með svo skyndilegum hátti að engin tók eftir því að Filtishöfðingin kvarf. En með því eftir minnlegri og áþreifanlegri krafti varð vart við nærveru hans í varðstofu herfangelsisins. Hann kom svífandi þangað inn eins og sprengikúla. Þar lá varstjórin sofandi fram á borðið en varmenninni hrötu í kringumann í hinnum markvíslegustu stellingum. Fylgishöfðingin nam staðar með einkennishúfuna hangandi á öðru eiranu og heldti úr sér þvílíkum freyðandi fúgerðast raumi að varmenninni mistu gespan og góndu eins og hjartveikir apakettir á fylgishöfðingjan. Fylkishöfðingin barði í borðið og öskraði framann í varstjóran nöyt heimski söður og söð heimska nöyt. Í ein orði sagt söðnöyt. Heimskan speglast í augunum áður ég þótt ég sofið. Og svo þegar þetta vagnir glápiði ráman eins og þeir hafi gleft skipsfarm af sprengjefni. Því næst skipaði um að opna fyrir sig fangaklefan sem sveikvarði í Þar er þann þyrst að yfirheyra fangann á ný. Á þennan hátt hafði fylkishöfðingin komist í gististarinn. Þegar fylkishöfðingin kom í klefadyrnar, namast staðar eins og hann væri búin að gleyma því til væri þanga kominn. En sveik spratt á fætur, heilsaði að hermannasíð og sagði tilkynni herra fylkishöfðingi fangi hér en annars týrindalöst. Fylkishöfningin mundi allt í einu eftir erindinu og sagði hvað er fangin? Tilkynni herra fylkishöfningi, fangin er ég sjálfur, sagði sveik reikin. Fylkishöfningin geispaði óurlega svo ekkert sást nema botlust hildýpis og þessi geispi vakti þær heila frumur sem geima gáfu söngsins. Og fylkishöfðingin settist á flet Sveiks og emjaði eins og stungin grís. Því næst valdan út af og fór að hrjóta. Herra fylkishöfðingi, sagði Sveik, þér verði lúsugur. En fylkishöfðingin hraut. Sveik horfði blíðlega á hann og sagði, Já, ég blundaðu þá, blessaðu stúfurinn og breytti ofan á hann rúsneska hermannafrakkan. Skömmu setna skreiðan upp í til hans og þannig fundust eða í fathum lögum morgunin eftir. Um klukkan nýju þegar leitina fylkishöfðingjanum stóð sem hæst skreiði sveik á fætur og fannst nú mál til komið að vekja fylkishöfðingjan. Loks settist þann upp og horðist ljóum spurðnar augum á sveik. Tilkynni herra fylkisöfningi, sagði sveik. Þeir í varstofunni hafa verið að líta hér inn í morgun með vissu milli bili til að vita hvort er værið enn á lífi. Þess vegna leyfði ég mér að vekiður. Þar er ég veit ekki hversu lengi þér eru vanur að svofa framættir á mottnana svo að þér svæfi nú ekki yfir íður. Í bruggversmiðunum í júri nefis var beikinn nokkur sem venjulega fór á fætur klukkan sex á modnana, en svæfan yfir sig þó ekki væri nema til kortir yfir sex hélt hann áfram að sofa til hádegis og þetta gerða hann svo oft að seinast var hann rekin og þá varð hann svo reyður að hann framti til helginsbjöll í kirkjunni Hef ég... Verið hér í nótt, spurði fylkishöfðingin utan við sig. Hafið yngar áhyggjur, herra fylkishöfðingi, saði Sveik. Þér vöknuðu nákvemlega söður komuð. Kápulöðs, vopplöðs og með húun á öðru eiranu. En hana var því að taka afiður, því að þér vilduð óvægur svofa meðana undir höfðinu. Einkennins húfur fóringja er eins og strómpattar. Og ég hef ekki þekkt nefn með einn mann sem kunnið að sofa á strómpatni, sá hétt Karderas og átti heima í Lódenitsi. Maður þessi söng við jarðarfarrir og eftir hverja jarðarför komann inn í veitingahúsið, hallaði sér á legubekkin, setti strómpattin undir höfðið og dáleiti sjálfan sig þannig að hann þrýst ekki á fasta á hattinn. Þetta kom aldrei að sök, miklu fremur var til gagns, því að þegar hann veldi sér um hrygg, bustaði hann hattinn með hárin á sér svo hann var alltaf gljábúrstaður. Fylkishöfðingin glafti á sveik og sagði, ertu að gera gísað mér? þá verið hér? Ég fer. Svo gekk hann að þurðinni og barði fáin högg. Meðan varðmenninni voru leiðinni til að opna, sagði hann við Sveik, ef ekki kemur skeiðtum að þú sér þú, verðurðu hengdur. Hjartans þætti, sagði Sveik, ekki ætlið þið að gera það við mig, en ef þið skylduð hafa fengið á yfir pöttu hérna í fletinu mínu, megið þið vera vissum að ef hún er rauðað aftanverðu, þá er það karlalús. Í guðs bænum hættum aður, sagði fylkishöfingin um leið honum var hleyft út. Á leiðinni heim til sín hugsaði fylkishöfingin á þá leið að ekki væri nefnum tvent að velja annað hvort að skjóta sig strax eða senda til herfóringjans eftir frakkanum sínum og sverðinu, fara því næst í bað og að því búni í veitingahús og drekka úr sér timbumennina, hann valdi síðar í kostin. Þegar heimkom kom sá hann óvænta sjón. Í ganginum stóð fink herforingi, hjält heljartæki í kragan á þjóni fylkishöfðingjans og öskraði: "Hvar er skepnanan húsbonduvinn? Hér er skeiti sem man þarf að fá strax. Hvar er fylkishöfðingin, seg ég? Hann er hér!" Hljópaði derfóta fylkishöfingi í dyrunum. Miki var að þú skildir þóra fram í dagsljósið, sagði herfóringin. Hendi en skeitinu og hjalt áfram. Lestu þetta? Það er þitt af Meðan fylkishöfingin las skeitið hljóp herfóringin eins og hrædd kanina fram og aftur um gólfið. Velti stólum um koll og tautaði í sífellu ég hengjan samt. Skeitið var svo hljóðandi. Jósef Sveik, fótgöngulíði, boðlíði elleftu Sveitar, kvarf sextanda þessa mánaðar á leiðinni frá Kírof til Feldstein í sendiferð sem ræðbóði. Tjæðan Sveik berð hafa löst að senda til Sveitar sinnar í Vójólitsk. Þarna sérðu árangurinn af réttarkendinni, sagði herfóringin. Nær hefði verið að lofa mér að hengja hann strax á eigin ábyrð. Þegar Sveik var leittur fyrir þá spurði fylkishöfðingin hvernig á rústneska búningnum stæði Sveik sagði alla sólarsöguna kryddaða dæmisögum úr eigin, reynslu og annara Þegar fylkishöfðingin spurði hvers vegna hann hefði ekki skýrt frá þessu fyrir réttinum hvaðst Sveik ekki hafi verið spurður að því heldur sagt að halda kjafti þegar hann hefði ætlað að segja sannleikan Þessi maður er fýbl sagði herfóringin við fylkishöfðingjan Tilkynni herra herfóringi sagði Sveik Ég hef veitt í aðtikli að ég að stundum ofurlítið þungur yfir höfðinu engum þegar líður að kvöldi Ríð haldið kæfti, sagði fylkishöfðingin við Sveik Snerið sér þvínasta herfóringjanum og spurði hvað þetta gera við Sveik Best að þeir fá að hengjan heima hjá sér, sagði herfóringin Klukku tíma setna Fyldi varðsveit sveik til jálfbrautastöðvarinnar. Í varðsveitinu voru fjórin menn, pólvergi, ungvergi, tjóðvergi og tjekki sem jafnframt var varðstjóri. Hann hafði undilið þjálfartikn, beldi sig út og lét landa sinn fangann verða áþreifanlega varan við þið ótakmarkar af allt Þegar Sveig bað hann að lofa sér að pissa, sagðu undirlið þjálfinn hrissingslega að hann geti látið það býða þangað til hann kemi til sveitar sinnar. Ágætt, sagði Sveig, en þá verði ég að fá það skriflegt svo að menn viti hverjum er um að kenna ef ég kemð ánga sem hlandsprungin boðlýði. Undirliðhjálfin sem var ómentadur bóndasonur var döðskelgadur og lét sveitin standa heiðursvörð við náðhúsið meðan sveik afgreiti sig þar inni. Þegar þeir voru sestir inni vagnin tók sveik til máls. Herra undirliðhjálfi, þegar ég sé yður, dettur mér alltaf í hug bospa undirliðhjálfi sem var í herþjónu stýta rítend. Þegar hann var gerður á undirlið þjálfa, fóra nóðarlega belgjast út. Kinnarnar þrútnuðu og maginn varði eins og blásinn landblæðra. En vest var samt að eyrun lengdust gríðarlega. Svo fóruðin með hann í sjúkrahús og herrlæknirinn sagði að þetta kemi fyrir alla undirlið þjálfa. Samt væri þetta ekkið ylkinnjaðasta tilfelli sem man hefði þekkt og svo gæti farið að maðurinn springi í loft upp. Allt stafaði þetta af undirlið þjálfa stjörninni og til þess að bjarga lífi hans urðu þeir að skera af honum stjörnuna. Eftir það var hann eins og slæður þorskur. Undirlið þjálfin steinþægði og let sem hann sæi ekki sveik sem rendi enna lokka orða vörumanns eitthvað hefur nú komi fyrir viðir herra undirlið þjálfi firstir hafi mist málið ég hef þekkt marga þunglynda undirlið þjálfa um dagana en annan ein skvuð skældingu yiður herra undirlið þjálfi afsægi hreinskilnina og reiðist mér ekki hef ég ekki enn þá verið svo óhæppinn er rekast á trúi mér fyrir því hvað þjáið yður og ég get aftilvill huggað yður því að fangi er alltaf lífsreindar en sá sem gætir hans Nú er nókomið komið eftir undirlið þjálfin Já, þá eru þér hammingu samur maður sæðis veik Sumir menn fá aldrei nóg Þegar hér var komið hafðu gerðar vissar breytingar og forringar á því herfylkisins og ofursta nokkrum Gerbíkja-nafni hafði verið falinn fórust að þess. Hann var gættur miklum hermennsku hæfileikum sem hafðu sest að í fótónum og leytuðu útrásar sem taugagykt í tánum. Ofurstin talaði aldrei um annað en aðra stóru tán á sér sem hann sagði að veri bólgin og líktinavenni eins og af surri uksahalasúpu. Stundum fekk hann nýstandi giktarkösti tána og ærðist gersamlega. Þegar Sveig var leittur fyrir ofhurstan var dúb liðsforingi stattur hjá honum og rætti viðanum ímsar tegundir fótaveiki. Meðan Sveig var fjárverandi hafi dúb liðsforingi lendi í ofurlitlu æfintýri. Anna hefði vilja að sína Lúkas höfðsmanni reisnilli sína og stokkið á baka á hest sem þegar tók til fótanna og skildi rittaran eftir nýr í dýgi. Dubliðshoringi var dregin upp úr dýginu með reypum. Læknirinn sagði að hann hefði fengið heila hristing. kom auða og sveik umkverðist hann allur og eftir þann ertu loksins komin í leitirinnar erti Það sannast á þér sem heimsbekingurinn sagði að uksi fór til Englands og kom aftur nöyt. Gerbík ofursti var í góðu skapi því að í tvo daga hafði stóratáin verið ljúf og þæg eins og lambi haga. Hvað hefði þér nú aðhafst? spurðan Sveik vindjardlega. En dúbliðsforingi kiptist við eins og hann hefði verið stungin í hjartað Þessi maður, herra ófyrsti, sagði hann um leið og hann kynnti sveik Þykist vera fýbl til þess að hilja úlfinn í sauðargærunni Leifist mér að líta á málskjölin, herra ófyrsti Dúbliðsforingi sökti sér ofan í málskjölin Sem fylkishöfðingin í persimissl hafið samið Og er hann hafði lesuð þau, ljómaði andlítans eins og tungli fyllingu Þar fóruð þér loksins yfir streikið, Sveig, sagði hann Hvað hafið þér gert af ennkennisbúningnum í þar? Hann varð eftir við tjörnina fyrir ég var máta rúsneska ennkennisbúningin, sagði Sveig Nú skaltu fá að vita hver ég er, sagði dúbliðsvoringi Veistu hvað við liggur ef herrmaður tínir ennkennisbúningnum sínum í stríði? tilkynni herra höfðs maður sæðisveik hann fær nýjan enn kynnisbúning Gerbík ofursti sem fram að þessu hafði setið grafkyrfið borðið grettist í skindilega því að stóra táun sem fram að þessu hafði verið tiltölulega friðsöm breyttist skindilega í óvæntu giktarkasti úr lindisljúfu graslambi í öskrandi fjallaljón Gerbík ofursti baðaði út höndunum og emjaði eins og trúbóði sem mannætur er að steikja og teini við hægan eld. Allir út, fáum mér skambessu! Varmennirnir drógu sveik fram í gangin, Dúb liðsforingi var einn eftir hjá ofurstanum sem mjálmaði greipi blekbyttu og hendi í hausinn á liðsforinganum. Við næst heyrðust öskur og ylfur innan úr skrifstofunni, uns táin varð aftur þæg eins og hagalamb. Gittar kastið var líði hjá, ofustin ringdi og lét leiða sveik fyrir sig á ný. Jæja, hvað hefur komið fyrir þig, spurði ofustin vingjarlega, hamingjusamir yfir því að táin var orðin spöld. Sveik brosti angurværu blíðu brosi fram hann í ofustan og sagði honum að allri bjarmarlandsförsynni, en fremur að hann væri boðlíði 11. sveita 19. fyrstu herdeildar og vissi ekki hvernig þeir kæmust af án sín. Og fyrstinn brosti á móti og skipaði svo fyrir að Sveig fengi farmiða með lestinni til Soltanets, nýjan einkennisbúning og fæðispeninga unsan keimi til hersveitasinnar í Soltanets. Þegar Sveig kom út úr byrðaskemmunni í spán nýjum östuriskum hermannabúningi, gekk hann fyrir dubliðsforingja og spurði hvort hann eftir að skila nokkur frá honum til Lukas Höfðsmanns. Í Soltanets var öll herdild Sagnars höfusmanns. Þángað um heyrðust greinilega skot drunutnar af ígvellinum og þegar Sveik kom þángað um var honum tilkynnt að sveit hans væri í þorpinu Klímontov sem væri þar í nágrenninu. Þegar Sveik kom þángað um var honum sagt að foringja liðið leti fyrir berast í skólahúsi þorpsins. Í gardinum bak við skólan var stort perutræ og í einni grein þess hafði sóknar prestur staðarins verið hengdur samkant kröfu yfirkennarans sem var pólvergi og hjert í fram að menna rússar höfðu þorpið á valdi sínu hefði klerkurinn sungið sigurmessu fyrir herjum rússakeisara. Þegar búið var að hengja prestin stóð prestsetrið aukt og óhættir að fullir það allir hirtu eitthvað þar til minningar um prestin. Einmitt þennan dag höfðu fóringarnir ákveðið að halda veistlu og júræta var að steikja fyrir þá svínakjöt. Kringum mann voru ýmis nýkjutýr úr þjónalið í fóringarna meðal annara balún sem horfði á steikina líkt og dálettur. Loks þoldan ekki til lengur, stóð á hætur, reykaði eins og drukkinn maður að borðinu og seldist eftir innýblum svinsins Allir viðstattir lögðu til atlögu við balum og eftir harðan bardaga gáttu þeir komið honum fram í ganginn Júræta hendi brenni á eftir honum og sagði jættu þetta átvagli þitt Þegar hér var komið var fóringaliði þegar sesta drykkju men þá beði var eftir svínasteit sinni. En inni í herdeildarskrifstofunni sat Marek sjálfboðaliði sögurítari herdeildarinnar og skráði sögu væntanlegra sigra. Hér er ég þá kominn, sá sveik við sjálfboðaliðan um leið og en gekk inn. Máu þið hevaði sá sjálfboðaliðin í gleði endurfundanna. Átti ég ekki á von, það er fangelsishevur er myr skjöpplast ekki því meir. Það var nú að místilningi og vandar, sagði Sveik. En hvað hest þú að? Eins og þú sér, sagði Marek, er ég gera uppkasta sögu vandanlegra sigra herdeildarinnar. En það er allt í vindinum hjá mér. Það er svo erfitt að koma orðum að því. Aða latriðið að vera ekki myrkur í máli, sagði Sveik. Þegar trúbóðarni komu á heilas Ignatjöðsarmessu í Prag ári 1912, varðar pretíkar í nokkuð sem sagði af stólnum að sannilega myndan ekki fá sjá neittn aftur á himnum. Og Kúli tjekk pjátrari sem var viðstættur aðtöfnina sagði á eftir í knæpunni að það væri ekkert smá ræði sem sámaður hefði á samviskunni fyrst hann hefði lísti yfir af stólnum að hann myndi fara hína leiðina. En allan skratt hann víaði, lokum. Því segja það að menna ég ekki að tala rós. Það er alltaf miskilið. Í Núsle var einu sinni maður sem hétt Háber og sunnudag nokkurn var hann stungin hnífi í bækið á götu í Kundraditse. Hann fór heim til sín með í bækinu. Konan hans dró hnífinnur bækin á honum og sá að blaði varu úr sólingarstáli og egghvast. Straxum morgunin skar hún með honum kjötið í stækina og eftir það vildi hún ekki aðra hnífa og sendi bóndasin á hverjum sunnudegi til kundratitsa til að vita hvort hann hengi ekki fleiri hnífa í bækir. Ekki hefurðu breyst til muna, sagði sjálfbóðalegið mér sveik. Nei, sagði sveik, til þess hafði ég engan tíma. Þeir ætluðu sem sé að hengja mig en það var ekki það veltað. Ég hef ekki fengið út borgar síðan tósta Það færði ekki fyrir nýjókall Það á að láta sem flesta falla á þennum borgar verður út Annars nokkuð að frétta? Ekki það í man Nefn að fóringarni sitja veislu og pressetrinu Og hermenniðni gerast fjölþreifnir um kvennabekki hér í þorfinu Í gærmorgum var herrmaður úr þinni sveit bundin að því hann hafi skriðið upp á lofta og eftir sjötúri kettlingu maðurinn er saklaus því að ekkert stóðum það í dagskipaninni hvaða er eitt að vera gamlar. Ég hefði nú látið mér til hugar koma, sagði Sveik, að maðurinn væri saklaus þegar það vannar í ástæðu því að þegar þessar kettlingar er að klifra upp stiga, er ekki eftir að ráða aldur þeirra baksvipnum En hins vildi ég mega að spyrja þig, elsku vinur, hvort þér hafði ekki verið stungið inn meðan ég var fjárverandi. Til þess gafst ekki tóm, saði Marek í afsökunar Aftur á móti verði ég að tilkynna þér að herteldin hefur gefið út handtökurskipun á hendur þér. Gerir ekkert, bara betra, saði Sveik. þess var herteldin neitt til þess, það var skilda hennar, þar hún hafi engar spurnir haft af mér lengi. En var það sem mér heyrðist að fóringjarnir væri að gera sér glæðan dag á pressetrinu, fyrst svo er að fara þangað og tilkynna komu mína, Lukas Höfuðsmaður hefur vist haft áhyggjur út að mér ef ég þekkja hann rétt. Þegar sveik gekk upp þrebin á pressetrinu, heyrðan fóringjarnar rökræða um óregluna sem rífti innan hersins. Einn undir fóringjana maldaði móun og sagði við sendum þó skeið til viðvíkjandi Sveik og nú er hann komin, sagði Sveik jættinni og gekk því næst herrmannlega inn gólfið. Hann staðnæmdist frammi fyrir sagn er herrdeildar fóringja og Lúkas höfusmanni helsaði á herrmannavísu og sagði tilkynni hér er Sveik fótgöngulíði boðlíði eldleftu herr Sveitar. Þegar hann sá svipin á Sagner og Lúkas bættan við Tilkynna þeir ætluðu að skjóta mig fyrir að hafa svikið hans hátinn keisaran. Guð varð veit okkur, hvað segi þeir maður? Rópaði Lúkas höfusmaður náfölur í andliti. Tilkynni herra höfusmaður, þetta vildi þannig til. Og sveig hó frásögnina því sem fyrir hann hafi komið og glemdi engu smáatriði. Meira að segja að þess getið að þá bakka tjarnarinnar þar sem ógæfan dundi á honum hefði vaksið glemjireig. Þegar hann nefndi rússneskunöfnin sem fyrir kom í sögunni, leta hann fjölin að fljóta og sagði Hallimúla Balibey, Vallivúla Balibey og Mallimúla Malimey. Þegar hann hafði lokið sögu sinni, lagði hann skjölsín á borðið fyrir framan sagnar hertildar fóringja og sagði Ég leifi mér að tilkynna að dúbliðsfóringi var hjá herfylkisráðinu og hefur nú fengið heila hristing ofan á þetta gamla. Hann sendir ykkur kveðju guðsjóð sína, mætti ég svo byrjum launin mín að viðbættum tópakspenningum. Sagnar Herdeldarfóringi og Lúkas Höfðsmaður horfðu spyrjandi augum hvor á annan en í sömu andrarni voru dyrnar opnaðar og svínasteikin var borin inn. Bandsettur þrjóturinn, sagði Sagnar Höfðsmaður. Það er svínasteikin sem bjargar yður og ekkert annað. En í næsta skipti verður yður ekki hlýft. Anna hvort væri, sagði Sveik og kvatti á Hermannavísu. Fist Fyrst stríð er á annað borð verða menn að finna smjörþefinn af því, annars álít að menna vígvöllur sé saman á leikvöllur. Þegar Sveik komin í eldúsið var vanegg hertildarbókari að naga grísatjúkur. Þér hafi gert mér þokkalegan grikk núna, sagði vanegg við Sveik. Hjá mér hafi þér verið skráður drukknaður í baði, En svo leifiðir yfir að koma snarlifandum er þessi í nýjum hermannabúningi Lengi skal mannin reyna Þeir hefur það að koma aftur og gera okkur þessu óþægindi Nú verður allt bókaldið skagt hjá mér og þeir gera reykistefnu Látið mig þekki endurskoðendurna Þeir var þá óðir og uppvægir út af einni skóreim En þó stólið sér þúsundum stífél að gera þessi reyngar rell út af því Vanegg sög merginn úr einnig kjúkunni og hélt áfram. Ég gleymi því aldrei þegar við vorum í Karpatafjöllunum og áttum að heyrða stígvélinn af öllum sem frysu í hel og stígvélinn mátt ekki skemmast. Við tóguðum og tóguðum og einu sinni ripnaði gatt frósið stígvél. Þá var ekki að sögum að spyrja til okkar kom of fyrsti frá eftirlittstöðinni og hefðan ekkjum leiðu hann kom fengið sendingu í höfuði frá rússonum og oltið ofan í dalinn veit ég ekki hvernig farið hefði Dróði ekki stífvilin af honum líkaspurði sveika vakandi áhuga Jú, svaraði vanleg slega. en engin vissi hver gerði það svo að stífvilin komust aldrei í skrána Júræta kokkur kom nú nýður og kom strax auga á balún sem sat á bekk við opnin og starði á soltin magan á sér í fullkominu örvæntingu. Þú tilheyrir vissum trúflokki, sagði hinn lærði kokkur júræta. Þeir sátu líka dögum saman og störða á naflan á sér, þá gætt til þeir sáu dýrðar baukringum naflan, þá ímynduðu þeir að þeir höfðu náð þriðja stígi fullkomnunarinnar. Gott þykir mér að vera aftur meðal alvina, sagði Sveik. Ekki veit ég hvernig þið hefðu farið að án mín ef stríðið hefði staðið lengi. Álítið þið er að stríðið standið lengi enn spurðið vanek. Í 15 ár, sagði Sveik hýklaust. Það er auðljóst mál. Einu sinni var 30 ára stríð og þar að við erum helmingi gáfaðir enn þá, þarf ekki hann að hennar deila tveimur í 30 útkoman í 15 Sióton herdeildar foryngjans kveðst hava hlerað segur áita að um leið og við höfum náð landamærin Galísiju sé stríðinu lokið rússarnir munin strax sem jæ frið þá færum við nú heim með öngul broti rassi segði sveig með áhæslu stríð er stríð og ég hlusta ekki af neitt friðar hjál fyrirn í Moskva eða Pétursborg Menn þurf ekki láta sér detta í hug að í heimsturjöld sér nóg að prumpa yfir landamærin tökum til dæmi svíjana í 30 árastrýðinu hversu langt fóru þeir ekki alla leið til vestur bæhheims og gerðu því líkan ustla í borgonun þar að því knæpónum er enn í dalgtölu sænska eftir minnætti eða prúsetnir ekki letu þeir sér næja skreppa stutta bæjaleið Þær forra allan leið til Ameríku og heim aftur. Í sama bíli kom Marek sjálfboðandi við þjótanði inn og víganhnöttur. Bjargi sér hver sem getur æfti Marek. Dublis foringur kominn og Bikler Kólerusmítber er með honum. Ekker ein báran stök sagði Sveik. Dublis foringur gekk fasta að Sveik og sagði nú máttu sveimær fara hlakka til. Ég lætt troða út á Belgin og geyma því öðrum til viðvörunar Vel til fundið þella liðsforingi, sagði Sveik En svo Íðar var von og vísa Ég hef einu sinni heyrt geturði morustu þar sem svíakonungur fjall ásandreisgjóta sínum Bæði líking voru flutt til Stockholms, þar sem þau voru tróðin út og sett í þjóðminja safnið Hvernig veistu þetta þrjóturun um þinn, spurði Dup? bróðinn minn sagði mér þetta hann hann er batna kennar eins og þér Dublisforingi skundaði út en sneri sig við í dyrunum og horði á sveik eins og rómveskur keisari sem ræður örlögum sigraðs abraunamans benti með þumalfingri og sagði þumalfingurna nýður tilkynni herralisforingi sagði sveik þeir vísa báði nýður Hér er líkur handrið til Jaroslav Haseks. Hann dó þriðja janúar 1923, fertugur að aldri og lauk aldri við söguna af góðadáttanum Sveik.